Bismillah rrahman rrahim, hamdhu lillahi rabbil alameen Ussalatu al ussalamu al ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanil a yomidin Allah nama dhuva rafala nerojim, batum përti indhim dhe fali karkojm Nesallav da'ta dhe da bëkimet allahu chofshin muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bifamilnatim bishokat dhe jatatash indi ekin katruuk dhrundin dhe fundek sajbota Nesallahu alaihi wa sallam bifamilnatim bishokat dhe jatatash indi ekin katruuk dhrundin dhe fundek sajbota Të ndëru dhe zërë, imi sëtë në këtë ditë bëkuar ditë gjumaja dhe në takimin tonë të zakënd shumë para e zanit të namaz të gjumas imi duke të rejtuar kuptime dhe komente të sureve të fundit të Kur'anit dhe imi duke të rejtuar surën e l'humeze dhe kësaj ja kemi kushtuar takime të fundit Dhe kemi janë në fund të kësaj sureja Kemi thënë se Allahu Gjellewale në sunë l-Humeza Disa kategorive të njerëzve U kërcënohet Dhe u atërhejgjë vërhetjen për sielet e tyne U atërhejgjë vërhetjen për kuptimit e tyne Sa ato sielet janë sielet e jo njerëzore Dhe ato kuptime janë kuptimit e dëvjuara Andaj ata duhet të i përmërsojnë, duhet të përndohen, për ndryshe pasën kërsnimi që do të të lasin për të esat. Në takim në funën, kemi folju se si ndodhë që njerëzit e këqin, njerëzit mëkatarë të zhyrëtën në mëkate, si ndodhë që ata vetës e syrët tja arsjetojnë këtë veprimtarit e ligë, dhe kalkulojnë kalkulimet e saktuara e që Zoti Gjaleula këtyre kalkulimeve u tha se si janë të gabuara. Do thotë ju keni përdor llogarit të gabuara. Keni llogarit gabimisht. Mirpo gabimet e kësaj llogarie do ti kuptonin ditën e takimit me Zotin. Andanëriu i cili bën këç i bën njerëve për drejtësi, i lëndonë ata, i fjuënë ata, i nënçmanë, i përbuzë, dhe prapë me ndonë së është me i mire. E qëfar e ka bërë që të me ndonë së është me i mire, disa mirësi që a i gëzanë. Për në Zotë Gjendë Leoreja ka mundësu me gëzunë dhe është a pasuri, me gëzunë dhe është a pozitë, apo qëka do, qëka do qëmë nga disa nga begatit e kësaj dunjoja dhe a i me ndonë i mundësojnë përjetësi. Dhe kjo përjetësi këtë njëre bënë vazhdimishtë privilegjuarë. Dhe kjo përjetësi eruan nga logarithënja. Nga se njerëzit të ndërrua, dhe zër, kur nuk kanë kërslim nga logarithënja, si merë kur kush në pyytja, atër pëse mu bëtë mirë? Pëse me e prish standardet ju në dhe pëse e kanë dërtunë pa drejësi? Pëse me e prish standardet ju në dhe pëse e kanë dërtunë pa dre në pa djërës, në bimundin e tjerve, e tjera. Mirë për mëmeni kë njëri u kësigurohet se ka logaritë dhe një, dhe e është shumë e drejtë, dhe e shumë e detejzuar, atër ajmatet shumë se qëfar po bënë. Nëse nuk e bënë sinqërisht, nëse nuk e bënë nga dashnija, e bënë nga frika nga se e dinë se pasuhet e logarithën së mund t'jë nëftira. Të ndërëlozër, nëse një njëri shkonë market, markete që jënë të këni, dhe hyrën me bledi qka. Nëse thuhët se një orë nuk punojnë kacat, mundi me marë qka dojnë dhe me dalë. Njeri mërë gjithë shka E po, pa shiku sa i duhet Apo nuk i duhet Pa shiku arse u bo shumë o bo pak A i mërë E pëse mërë ka shumë Dhe pëse i kanë throjnë Së të bujnë hesap të dera Mirë për më më një gojnë Së të bujnë hesap të dera Filanë me i këthio të një për aftë E po, e të është me hesap këka Kërë pa hesap Mërë, së ka gale A ma kërë me hesap Ka dalë Se unë e këmë Andelonje Lori i thon, i thot njerëzve, nuk ka as pa hesab. Ti mundesh më me menuh se është pa hesab në dunjë. Mund të më me menuhë e shpëton një llogaridhënje, e shpëton diçka vet. Mund të më me menuh kështu. Mir po, nëse ke kalkuluar se gjithçka që ka më dal, edhe Te Allahu ka më kë kon pa hesab këlla. Allahu thosë, shumë gapi me kia pun. Shum gapi me kia. Kalkulimi yt se pasuria do të ja përjetësi Kalkulim e jëtë se autoriteti komet mundësu Ike nga logar dhe nja Allahu gjallë ola e godet Këtë kalkulim Me njënga shprejhjet Më të fuqish me gjuh në gjuhë në rabë Kella Asësi Kurën e kurës Nuk është jo Nuk është gabim e ki A ma është kur Shlyje këtë Mendim nga koka jote Shlyje Nuk është për hesap Kella Ase si, kur mos mënda se privilegjit e caktuara që i këzën këtë dunja të japin të drejt me një një qputë të tjeret? Kur mos mënda këtë? Kur mos mënda se privilegjit e caktuara që i këzën këtë dunja të japin të drejt? Me i ofendu, me i përbuz, me i bo padrë i dikun, kella! Kur mos mënda kështu? Po nëse mëna njëri kështu? Nëse për kunder këtyre kërcnimeve hynore, që Allah e dhëtë kujdesë robë janë, se nëse i shpëtan logarithinjeve të kësa i bote, për ashtu jetë saktura që po i pështëan, nuk këmi i shpëtu logarithinës para Allah gjelë e gjelë luohet, nuk këmi i shpëtuohet. Mene seriozishtë këtë, e Allah e dhëtë kella, asëse, si. nëse nuk mërë mësibë, nëse kjo kella, kjo shpreje fuqishme, kjo goditje që këndelë, nëse je i vëmendëshëm, nëse kë nuk të këndel, nuk mërë veshë, e Allah u vazhdojnë të këthënë, lejun bëdhen në filhotame. E atëherë, këtë njërë që s'ka marë veshë, këtë që s'kuptan me fjallë, këtë që s'kuptan me porasi, këtë që s'kuptan me këshila, që shë mërë veshë këtë? E këtë duhet me edukun ryshe. E këtu vjen kërsnimi, lejun bëdhen në filhotame kanë më e hudh në hutamë hutamë është emri i xhenemit Allahu na ruajt të dhurza Zoti xhelaluhu në Kur'an ka folur për xhenetin edhe ka folur për xhenimin ne këto dy vende i njohim me këto dy emra xheneti apo xhenimi por këto dyja nuk i kanë mësh këto emra në bashtë në bashtë asaj që ndodh aty Kanë marë edhe amëna Andaj gjëhnimi ka disë amëna Po këte amëna si ka veç për amëna Po këte amëna i ka për me të regu se Për qëfar bohet fjallë Për qëfar bohet fjallë Andaj hëta me Amën i gjëhnimit E qëka në në kuptën hëta me Në gjënë rabe hëta me i bjenë Në më thonë kur Dishka rënuhet më temelë Hëta me hu e ka rënu me temel. E këti njëri që Allah e pa e kërstën me këtë gjenem që rënen me temel. Qëka ju ka rënu këti me temel? Mendimi i ti që ka menu që që kështu ja del, me temel kam të ka me apri që do të gjendë e vala përën. Hitë s'ka me dalë që shtodhën, absolutisht. Fama, ndikimi, mendimësia, kërejt, hota me. Këjtë kanë morën ua përën. Dhe Allah o thotë Wa ma edhrake me l'hutama E tiën Muhammed E ju tjirt E qëka të dinjo qëka është khutama Qëka të dinjo që Kurgjë halë osë këni po E qëka të dinjo që Nuk dhini kurgjë Vesë ojë komësuëne Qëka të dinjo Dhe shpeshen Quran bëjan Wa ma edhrake Ku e din të qëka o kjo Qëka dhe me thonë këtën Kër Allah o gjallë u ala Fletë në Quran për një vepër të mirë në inkurajon për këtë vepër të mirë me gjenët nga se njeri ka nevoj për inkurajon apo ka nevoj nëse përshamu unë të ashtu flasë për një punë të mirë ju keni më u më thonë uh, inkuraju për më bëhatë mirë keni me, me, me, me më ushin më ambicja mirë po nëse fillojnë kësë i punës mirë me abashkan gjithë shpërblimet kusë bën këtë, e ka kët, e ka kët, e ka kët, kët, kët. Doza e inkurajimi s'kon turrit, turrit apo normal se njëri është i till natyrshëm kanë për inkurajim. Kanë më thonë shumë mirë ke bopu. Meqenë se të pak më ndrejëll. Kanë nevojë, nxon si kanë për inkurajim. Fëmiu kanë për inkurajim. I in rritë gjithkush kanë ka pak më inkurajoj. Jo vetëm ne tu shojtë tu qërtuat tu akuzo. Pak, pak duhet të më inkurajo. Mirë je, tumunje. Pak çu gabime ke bju ama Do me kë gjume për dorë na ka pak. Edhe këtë fjalon inkurajimet na duhet ka pak me dorë. Jo vetë fjalori në erënimit edhe edhe çortimit. Jo vetë kështu apo. Ju ka pak edhe më më më shpresë me i shikujërat. Në dialoje të gjallëu flet për punë të mira dhe na inkurajon për punë të mira me çka? Me shpërbim. E fitoni këtë, e fitoni atë teknikën, kështu më radhë. Mirë po kuflar për, për punë këshia. Njëri kaënë snale si duhet ballë apo andaj allahu tregon se nëse nuk ndalosh, kënë më ndërmar masa. Se ti s'ndrysh atë. E në kuadr të masave që Allahu ndërmer për me Nol Rubin është ja për masa është një vënje që djeg fort. Atje fort djeg atje. Dhe ne si besimtar duhet të dyat. Edhe pjesën e inkurajimit. Po adhe pjesë në kërstimit shumë seriosisht në i kuptu apëtën. Nuk janë këtu të nëvëdhër Allahu Gjelle Uala kuna inkurajon për gjennet e për shpërblemën. Nuk është kjo vëqë fjallë, apo si kurse kur dikush e inkurajon dikën, hajtëse të i blejtë dë bëmbona apëtën. Nuk është kjo punë, nuk është kjo punë, nuk është kjo punë, nuk është kjo punë. Allahu Gjelle Gjellali hu e ka kriju gjennetin. Edhe në Kuran pë se në gjëneti është i kryum, ajo tash i gachem. Pra ndaj, dyrë dhe ti hapën në Ramazan, se folja është e madhe, hyrja në gjënetë është e madhe, rahmeti është i madhe, dhe Allah në dregonë se veni është i gachem, shpërblimi është i gachem, ajeni një të gachem për ta. Që kjo është për tjë atë? Unda Allah me thonë dikujtë, për në, e tani, une, kom e ta maru një venë. Aja aj, aj halosu maru, ti halos peshe, edhe kjo është i në kërem. Mi më thonë, ajo maru, kryeja, kjo e ku është? Na me sytë balit nuk mune me e pa gjennetin dhe njo. Nga sa so është sprovë kjo punë. Ta ma më puna me e pa, atër s'kysh pos dalim i sinqerti nga i pa sinqerti. Po, mirë po, me sytë e mendjes dhe me sytë e zemërs e shohim këna mundësime e pa. Po shkak se na e ka përshkruar Allahu në Kur'an detajisht, e ka përshkruar pejgamberi s.a.s.em detajisht. Prandaj ti e din çdo këtaj. Po mëndaj me e din me deri dikon me imagjinatën tonë edhe pse ka thon pejgamberi s.a.s.em bukuria e xhenetit të i kalon imagjinatën. Tash më thon ti, hajt u lut ti edhe më ndajni vën të qka fit, menu atë men, atë vend bukur dunjo. Në bast të çkafit kimë mënuat më atë vën të bukur. Dhe po, ashtu asoj që ke pa ti apo ti ke pa po mal gjalbert, ke pa po ujë të mirë e tan që ty e lidh, ky do të më kon pak më mirë, po ti skicuar pa e krahasuar me diçka, si naçi shtojmë. Apo, na duhet më pa po diçka e pastaj më ato që kena pa, po biat që kena pa po ndërtimi imagjinatën. Na suna me, me, me, me imagjinu diçka që hit se kena pa. Suna më po. Por na për shembull, para 100 vite. Para 100 vite. Mi thon diku Paramenuaj, për shambull, një sen, një diqka, që një është e mojë ndorë, e flasën, largëj, ja, qështë me paramenuaj, që, së në paramenuaj, së në skapaj ashtë, qështë me paramenuaj. Mirë, për nëse themi, paramenuaj telefon, të e thashtë që telefoni qështuaj, që a i tjetër që për të kalzojnë, më nukon shumë më i mirë, a ma ti njësër për një telefon që i ke po. E qështë mundu me kuptu gjenetin, kërë, a po, kërë ti Ibni Abbas i ka thon Radiyallahu ta'ala anhu se e përbashkëta e bukurive të kësaj dhunja dhe bukurive të xhenetit janë vetëm e amnat. Kur jo skaçet e përbashkëta. Apo Zoti gjënë le wala ka përmes atje ko pem. Pem me ditë që pem ko. Vet që tu është e përbashkët e amni, ama tani çfarë janë? Krai deloj, ndihemi na çka ka. Nga se tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atje ka çka syni kur skaçet apo Ati e ka qëka vesh i kur s'ka dëgju, edhe ati e ka qëka nuk ka pas mundësi asë njerë imaginata e njeriut me e arritë, kur e pa mundë që në është ato. Inkurajim, mirë po edhe kërsnimi e qështu allohë në rrë. Nga se kërsnimi dhe inkurajimi e ekuilibrui njerën, balansë, nëse veç rrën duke e ink inkuraju njerën. Ajë bon mirë t'i inkuraju, ajë bon keshë t'i inkuraja, ajë debalansu, ajë prishët ato. Po nëse rëgjë me që të e tutë njëri, edhe kur banë mirë, në një qënë tutë e banë, s'kojnë kërëjmë, andë njëri këmi për balansë. Ma një islamë e shfi e e kujlibrit, balance, e balansët, e balansën dënjanë, ahiretën, shpirtin, materjen, shpërblimin, benimin, krejtë, që ka, ka një islamë është e balansuar, të mamë, qështë duhet. Andë e dhe këto Allah ka balansu, nësë gjënetë dhe mesë E ku flet Allah për gjohënimin, duhet shumë seriozisht në kuptuar. Të, të nëse na e dimë çuçi bjen me kuptuar seriozisht do punë herë. Na e dimë. Se sikur thot, unë hoj të palëzoj për gjohënimin, po po mirë. Nëse përshamu mirë ka dhimbje, caktuan trup. Edhe Hajtosh këty të, të mjekut këty na pak çka kam aftë. Së marr shumë seriozisht apo. Shkoj te mjeku. Unë unë unë unë unë unë unë varë thjesht me dalim kom dikun. Për shembull, ai thot po gatjun prej së marr shumë seriozisht apo. Që shtu janë kjo ja nis kjo farpuna. I thanë shkon te mjeku. I mjeku thot vallai ka dalë se nuk di çka është, po nuk po duket mirë që ka asht te mjeku. Ai ja nis më fort më mrzit se edhe por po. Ja josh u mama Mos ka ka bash e thierqesh me nova apo. Për. Nuk ka ka, po dim halaç çka ka kapën. Po mjeku të ka thon nuk po duket mirë apo. E hajt pro shkopi të analiza, kur i bën analizat, vallai shtir puna. Halaç po dim çka kapën. Sa më tepër po ngrihet niveli i seriozitetit, më shumë po ka ndikim te na. Çfarë ka ndikim te na? Ky seriozitet, saçi fillon me ndiku apo edhe në jum edhe në bukë, edhe në disponim, su në keshë, në bashkë kalaj, mas analizëve të një, që shkëna keshë para të junë, e danë nga dalë, në shkën të miku, specialisti, i qëli kërë i shikën, thotë, po më vjen keqë, po, kjo është kancer, edhe masoj, kjo është një tregu, që ka, ka metastazu kancer, është në fazën e fundit, edhe skijet, edhe skijet, Kënjiri kur del për i qëtë i spetale. Qështë del që kënjiri? Normal dhe a një mërzitën. Normal, jepi qëka dushë, si bëm përshypje më, apo, mirë, mirë, kjo pokëm, kur me gëzune këta, e kur me shuizune, si bëm përshypje. Pse? Një mjetë i ka thunë, që se ki punë të mirë, ja ka ndru komplet gjendin, e ka kuptu diagnozen shumë seriosishtë. E mirë, Mjek, a ka mundësi me gabu? Ka mundësi. Ka mundësi të të të të të të të specialisë, jo, ma qëfar kanë cirit, pas kanë tu, të, të sen, s'kli. A ka mundësi me ndodhë kjo? Ka mundësi, ndodhë kjo, po. Me gjithat, edhepse vjen për njërit, edhepse ka mundësi me kunë gabim, ama nuk shniru është bashkë ka lajti, a ja përë. E po mirë, kur Allah o thot, lejumbe dhenne filhutama, Këna me hudhën gjëhënam në hutama Wa ma edhrake me l'hutama E tja adin shka është hutama Narullahi l'muqada Hutama është Në zjarë i ndezën I Allahut, farti ndezën Farti ndezën Narullahi l'muqada Alleti të tali'u Ale l'ethida Dhimbi ati në shpirt gëdet Më kështë dhimbi si profesore Shpirtin të djegë Farti dhimë shumë është në leti të tali u alil efiile. Pasë e lau përmanë edhe tjera gjerën për këtë gjerënën, se është imbyllër, imbyllër, si më bërgë, fi amedin mu me dede, të prangosur, të lidhur, në shtylla fuqimesht të rënjësura, në gjëhëna. A duhet këtë me kuptu së rëzështë? A ka mundësi me do në nëryushë me thonë zoti, Ka më nofë që qështu të të të të për s'ka ka qështu për shafë, a ka mundë si, jo, Lazi, jo, jo, jo. Allahu Gjellawla kërë thot, së në rëna e fjallë mofë, se Allah në së nësën për i dikut, së nësën thot, nuk ndonë, ndon, e, e për qështu më për tha Gjibrilion, e qështu kërë, a, a, a ndonë, jo, së kështu, së kështu, dhe thot, qështu të ashtë, s'ka të të, shumë p Andajtë në dozë, nuk duhet njeri ë uh, vdekjen xehnënin. Kto gjëra nuk duhet këtu me i shndrur në burim të panikës. Në burim të shgënimit. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja nuk bën gabim është. E në çka më shndru? Me shndru në një goditje për këndellje apo kfillës, apo sheku po shkon. Prandaj vdekja në Islam nuk ka është burim i panikës. Jo është inkurajim me punu. Nga se e ki një fund, edhe ki mu pagu, më sub vakës e shkoj vakëti, puna. Vdekja të inkurajon. Nëse, nëse, nëse ki bo gabime, vdekja të inkurajon, pëndohë ma shpenjë se tërë e shkove, e shumë tira. Edhe gjëhnimi. Nuk duhet me njëri tafënon, namazat, edhe milquë durët. Jo, jo, apëshe që ka ka? Pra, pra pregadetur. Pra puna, pra, pra për mirësahu. Pra amë si bak të cilsi Pra amë si bak të vepra Që kjo është e që kërkuat Dhe ne kështu e Kurone meditojmë Ti e mërë në gjuhë në shqipe dhe zënë surrën hume zë Edhe ti Allah u gjellotë dhe dhe Vajlun li kulli hume zë tin lume zë Mirë Për atë i cili i përqesh të tjeret Dhe talat me ta E mirë për këtë, e mirë për atë A mërë më shqipë po E po Allah u qti për po i thëtë Le ju në bedhen në filhutame Çka kokë mëso? Është qartë më me kuptoj? Më në seriozisht e thotë. Më në seriozisht. Dallimi mes gjeneratave të para të muslimanëve edhe të fundit nuk është ëh që ata kanë pashet, që, jo, që të Kur'anin e kanë pasur, domi si, jo çito i kanë pasur. Ku është dallimi? Dallimi është se ata mesazhet hyjnore i kanë lexuar shumë seriozisht ata. Shumë seriozisht. Të Nën kur ka alë letra për Allahot, letëzoj mirë o borë se këtu sërshpun hajgare, kjo përë, sërshpun loj, kjo përë, letëzoj e mirë se këtu është fatë të jëtë, këtu është e ardhëmja jote, këshur e mirë, letëzoj e mirë. Lëbume ta në letrë për gjyëgjit, një qënë herë letëzën ato, filimin e fundit e, e qa më kanë thirë, e qa oka botë, nëpse, veç, veç e ka ati vullën, gjyëgjit e pa, bajegi, seriozisht ato e po nëse vjen nga gjyqtari supram, Allahu Gjellalë Gjellalju që du të mjë lezuat i letrët, këna me dojmë gjyq njësër për atinë, a këna me dojmë gjyq, po mali ki jo mi dinë, Allah vë tha, gjyqatë si ditës e fundit, ko gjyq, nda i lezajë i seriëzësh porosit, nga se Allahu Gjellalë për thot, ka do që e kanë marë këtë punë hajgara, ka do të njerë të cëllët, kur u thuhaj, ndre që i hesap Draç i punto burr. Thekë, hajt brasa skena merdhunë 100 vjet. Po bash përjetaun loh se ski merdhunë 100 vjet ndraçu. Bash përjeta. Se me kuq se kimi merdhunë 100 vjet, mbas 80 vjet diku tani ndraçu, po ku e denti? Ku e denti? Andaj të ngrozo nasht nuk e di kur kanadim kur kanam kë do një, në kanadit. E as nuk e di kur dalë, mbas nuk e di s'orrim. Wallahi nuk di çka ndodh mbas gjymoj s'di në atë. Nëse as s'di në veç e cëmir çum si një tunel në errët apo do të rrihç jetë aty apo edhe befa që tu ndalot nalesh që tu nuk mundesh prandaj Allahu xhalla hola na nxjë që të, të shpretojmë me përmirësim ti marrim seriozisht porositë e Allahu xhalla hola seriozisht kuptojeni shpërblimin e Allahut seriozisht kuptojeni edhe kërsimin e Allahut dhe mbi bazën e këti inkurajimi, dhe mbi bazën e këti këstimi, ta përmisëm gjendjen tonë. Sikurse kanë thënë djetarët e herë shumë dhe me këtë, po e përmjulli, se besimtari është sikurse zogu, i cili flëturën në dretim të saktumë. Ne imi duke flëturëu, ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, ka takimet e, andë edhe kjeta flëturën, e kipa, flëturën, kuin 60 vjeç 70 vallai sikurse me kon dy dit hap top fluturon është duke fluturu koha edhe na janë duke fluturu e çysh fluturon zogu saktësisht zogu ka një kokë apo për orientim dhe e ka i ka dy krah për balancim dhe barazpeshim apo çashtu e fluturon ti mësh mia kput kokën zogut le e ka rah sa dush a e kau orientimin nuk din kah më shku edhe pse i ka krah po ku t'i ka rah Ai orientimin mund me marr, po bara spëshimi smuret se bjen me hera. I duan tetriat. Edhe besimtarit i duan tetriat tek Allahu Xhallahu alahera për mohut. Cili ton këto tria? Koka e uthimit është dashuria për Allahu Xhallahu ala. Aja e moh orientimin. Nuk lën mua u zhvendos nga se çdo josh je ana shka ka, Allahu është më i dashur për neve. Se çdo gjë andaj orientimin ka Zoti, orientimin ka ahireten e moh kush. Dashnia për Allah xhallahu ala e bëra speshimin më së mirë, po në krah të frikës e në krah të shpresës, apo kur fat i japin veti i myt, e pojmë që po të na merr apo i myjet, e ngrijm kët krahun e frikës ka dalë bursa, nuk ka punë në basket me chef, ka edhe xhehenem apo. Po kur fat vë fjë, fondë më tutje më zgjëny, gretë krahun e shpresës e, e, e inkurajimit edhe kështu futura ka Allah xhallahu ala. Kush i lëviz sot rria ç'i dëuot, arrin sukses shumë. Atëran sukses shumë në ahiretin e të, të ton, i dhe në takimin me Allah në gjellë e gjellë e li huatë. Allah në e përmisov gjenjen tonë, Allah në e lehtesot u thimin tonë ka Allah në gjellë e huatë. Allah në mundsov që ti kuptojmë seriosisht porosit Allahot edhe inkuraimet po edhe kërsnimet. Zotur për përmendim e kaq për dofond wa salallahu ala muhammad wa ala ala ala wa sahbë wa salam